Pista 5. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 46 În epoca arhaică se situează și momentul nașterii genului literar dramatic și al spectacolului teatral. După Aristotel, poetica 4 roman 1449a, tragedia s-a născut din Ditiramb, cântec coral agitat și zgomotos în cinsta lui Apollo și din secolul 6 înaintea erei noastre a lui Dionisos. Ditirambul era cântat și dansat de coriști din jurul unui altar sub conducerea unui coreg, coracos, conducătorul corului, care intona o arie improvizată. Coragos se scrie că h o r a g o s Pe altarii s-a aducea lui Dionisos ca sacrificiu un țap, în limba Tragos, de unde numele de tragedie, cântecul țapului. Probabil că această formă de sacrificiu deriva din rituri străvechi de purificare, concept care va rămâne legat ca atribut al acestui gen dramatic. Aristotel subliniază în poetica sa, 13 roman 1453a, această calitate esențială pe care o are tragedia de a-l purifica pe om de dăunătoarele patim, catarsis. Catarsis se scrie k a t h a r s, -I -S. Nota 1. La început, tragedia păstra caracterul preeminent de infunebru pentru celebrarea unui erou defunct, provenind dintr-o familie aristocratică. În orice caz, originile tragediei nu sunt pentru toți cercetătorii lămurite definitiv. Închei nota. Arion din Lesbos, secolul 6, înaintea erei noastre, a dat ditirambului o formă literară. Nota 2. S-a observat, pe de altă parte, că și ditirambul lui Arion ar datora mult poemelor homerice, care ar constitui astfel una din sursele indirecte ce stau la originea genului tragediei. Închei nota. Textul scris era învățat și cântat de coriști, apoi corul se-a în două semicoruri, cântând alternativ, conduse de doi corifei care își dădeau răspunsurile alternativ unul altuia. În momentul când unul din coriști a răspuns singur corului sau corifeilor prin cuvinte atribuite zeului, a apărut primul actor, Hipocrites, cel ce răspunde corului. Hipocrites se scrie H-Y-P-O-K-R-I-T-E-S. Faptul acesta, legat de numele poetului Tespis, s-a petrecut când tiranul Atenei Pisistrate a organizat cele din tâi concursuri de tragedie, 534 înaintea noastre. Și originile comediei sunt legate de obiceiuri și rituri străvechi. Cu ocazia strânsului recoltei sau poate a culesului viilor, se organiza în cinstea zeului vegetației Dionisos un comos, cum era numită zgomotoasa procesiune de un comic grotesc, chiar trivial, a unui grup de tineri veseli care, purtând un imens falus de lemn, străbăteau străzile orașului, dansând, mimând și făcând tot felul de glume grozolane, satirizând persoane cunoscute, firea și obiceiurile lor. Spre deosebire de tragedie care s-a născut la Atena, originea comediei este legată de orașele Dorice de Megara, unde apare un tip local de farsă literară grosolană însă și de coloniile din sudul Siciliei. Primul actor de comedii cunoscut a fost sicilianul Epiharm, secolul 6, 5 înaintea erei noastre, care a trăit la curtea tiranilor din Siracuza, unde i-a cunoscut pe poeții Simonide, Bahilide, Pindar și Eschil. Cometiile lui, din care s-au păstrat doar câteva fragmente, tratau cu o vervă spumoasă teme fie mitologice, fie din viața cotidiană, cu o remarcabilă atenție dată caracterelor și moravurilor. Credințele religioase Zeii Misteriile Credințele religioase ale epocii arhaice au continuat să pătrundă mai mult și mai adânc în viața grecilor. Epoca obscură organizase după modelul societății umane panteonul de divinități homerice, în care admisese și intrarea altor zei străini, echilibrase raportul între numărul divinităților masculine și celor feminine și pusese bazele cultului orașului stat, ale polisului încât se poate spune că, spre sfârșitul epocii arhaice, religia grecilor va ajunge să capete contururi definitive. Este o religie, în linii generale, optimistă. O religie prin care omul caută să obțină protecția zeilor în timpul vieții, mai mult decât după moarte. O religie care, acceptând în panteonul ei și divinități străine, nu manifeste exclusivismul și intoleranța pe care o vor manifesta iudaismul, creștinismul sau islamismul. Religia greacă este superioară celorlalte religii și prin extraordinarea bogăție de mituri pe care le-a creat în jurul zeilor săi și prin implicațiile filozofice sau prin forma poetică a acestor mituri, cât și prin faptul că mitologia greacă a fecundat atât creația literară cât și domeniile arte și chiar o mare parte din gândirea filozofică greacă. În secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, în lumea greacă se delimitează clar două niveluri de gândire religioasă, două religii în mod substanțial diverse și sub anumite aspecte chiar incompatibile una cu alta, religia orașului stat oficială și religia populară. Prima își avea constituit panteonul încă din epoca alcătuirii poemelor homerice, în care zeii apăreau ca niște nobili divinizați și ca atare era firesc ca să intereseze în special clasa conducătoare aristocratică. Principalii zei erau un număr de 12, organizați într-o familie, tatăl Zeus, cu soția sa Hera, care după Hesiod era soră cu fratele său Poseidon și cu surorile lui Hestia și Demeter. Urmau cei șapte fii ai săi, printre numeroși alți fii și fice, născuți, cu excepția ultimilor doi, al Dulterin, în afara căminului conjugal. Trei fete, Atena, Artemis și Afrodita, și patru fii, Apollo, Hermes, Ares și Hephaistos. Atributele fiecăruia erau variate, contradictorii unele, altele comune, mai multora – Confuzie explicabilă prin contaminările sau fuzionările cu divinități din alte zone geografice, uneori îndepărtate, Creta, Egipt, Asia Mică. Linii principale, profilul și atributele acestor zei principali erau următoarele. Zeus, singura divinitate greacă, probabil comună și altor popoare indo-europene, fiul titanului Cronos pe care l-a detronat. S-a căsătorit cu sora sa, Hera. La origine era zeul cerului care trimita ploile și furtunile. Mai târziu a devenit căpătenia zeilor, prezitând ordinea morală, protector al familiei, al străinilor și al justiției. Hera, care a preluat atributele zeiței cretane a vegetației și tuturor viețuitoarelor, era o divinitate locală din Argos. Fire răzbunătoare, înrăită de aventurile galante ale soțului ei, a ajuns până la urmă protectoarea căsătoriei și a fidelității conjugale. Poseidon, al cărui nume este de origine se pare cretană, era protectorul navigației, zeul măriei și probabil al fluviilor și râurilor. Deslăntuia cu tridentul său furtunile și cu tremurele. Animalul său sacru era calul pe care îl introdusese în Grecia. Hestia, divinitatea abstractă, era zeița focului vetrei, centrul cultului familial, apoi al focului, în general, venerată în toate casele. Demeter, care a născut-o cu Zeus, fratele ei pe Persefona, mai târziu răpită de Hades, zeul Infernului, era zeița fecundității și a agriculturii, divinitatea cea mai importantă a misteriilor eleusine, mater dolorosa a antichității. Atena, zeița fecioară protectoarea a cetății care îi purta numele, zeița inteligenței, a înțelepciunii, se născuse din capul lui Zeus și a strategiei militare, ea era însăși o luptătoare, reprezentată iconografic cu coif, lance și scut. Era inventatoarea primei nave, Argo, care i-a purtat pe argonauți. Era protectoarea livezilor de măslin, a științelor și a meșteșugurilor, în special a celor casnice, torsul și țesutul. Atena era divinitatea care la origine fusese probabil identică cu zeița cretană a șerpilor casei, adorată și de nicenieni în mileniul al doilea înaintea ei noastre. Pasărea ei preferată era bufnița, devenită datorită atributelor zeiței, simbolul înțelepciunii. Fecioara de o frumusețe neîntrecută, Artemis, era zeița lunii, a vânătorii și a sălbăticinilor, precum și a magiei și a castității. De origine orientală și la început zeița fertilității, apoi a frumuseții și a dragostei, Eros era fiul ei, Afrodita era soția, nu prea fidelă, a urâtului și șchiopului Hephaestos, pe care l-a înșelat cu Ares. Cultul său era slujit de prostituatele sacre, hierodule, iar pasărea ei sacră era porumbelul. Apollo, divinitatea anterioară epocii grecești și apărută în panteonul grec, era originar din Asia Mică, în cultele ce îi se dedicau în Grecia purta peste 200 de nume. Cumula o mulțime de atribute după localitățile unde era venerat, zău al înțelepciunii îi inspira pe prezicători, pe cântărești și pe muzicanți, cazău al agriculturii proteja vitele și vegetația. Notă, el însuși era invocat la oracolul din Delfi, templul său principal. Închei nota Etern tânăr și frumos, dar arogant și violent, cu numeroase aventuri sentimentale la activ, Apollo a fost văzut de artiști ca prototipul frumuseții atletice. Hermes, figură vitorească, dar nu prea importantă în panteonul olimpic, era mesagerul zeilor și dăruitor de bogății păstorilor. Mai târziu a devenit protectorul drumurilor și al călătorilor, al comerțului, al negustorilor și printr-o asociație malițioasă al hoților. El a inventat flautul, precum și pe care apoi a adaptat-o Apollo. Foarte puțin popular era Ares, sângerosul și distrugătorul zeu al războiului urât de toți. Slujitorii lui erau Spaima și Groaza. A avut o aventură nefericită cu Afrodita. Nava locuri importante de cult și nici sculptorii nu l-au reprezentat decât foarte rar. În fine, Hephaistos, făuritorul zeilor din Olimp, zăul focului și al tuturor meșteșugarilor, mai ales al topitorilor de medale, la origine fusese în Asia Mică, un demon al focului. Era o divinitate binefăcătoare și se bucura de multă popularitate. Teseionul din Atena, cel mai bine păstrat dintre toate templele grecești, îi era dedicat lui. Mitologia îi prezenta așadar pe zeii Olimpului, zeii oficiale ai statelor grecești, conceput după modelul individual și al familiei societății aristocratice din epoca de apogeu a civilizației miceniene. De obicei, un polis venera în mod special pe unul din acești zei. Cultul zeului era apoi obligator pentru toți cetățenii respectivului polis. În zeilor se făceau sacrificii și se organizau procesiuni, acte de cult, care nu mai aveau ca înainte pur și simplu scopul de a mulțumi sau de a implora bunăvoința și ajutorul zeilor, ci deveniseră adevărate sărbări fastoase, ocazii de afirmare orgolioasă a prosperității cetății și prilejuri de a insufla poporului sentimente de mândrie, de a se ști cetățeni ai unui stat bogat și puternic. Aceeași funcție o aveau și magnificele temple. Notă. Primul templu a fost construit în secolul VIII, înaintea noastre, la Dreros, în insula Creta. Închei Nu erau locuri de reuniune a credincioșilor pentru a se ruga ca sinagoga, moschea sau biserica creștinilor, ci casa zeului, căruia templul respectiv îi era dedicat. Încăpere în care se găsea doar statuia zeului și eventual câteva din obiectele mai de preț aduse ca ofrandă și în care nu pătrundeau decât preoții și slujitorii templului. Altarul pentru sacrificii era în fața templului. Importanța anumitor temple dăpășea granițele unui oraș stat, cum era cazul templului lui Apollo din Delfi, celebru pentru oracolul său, sau templele din Istmul de Corint, Nemea și în special Olimpia, în jurul cărora se organizau periodic faimoasele jocuri și concursuri atletice și artistice. Într-un anume sens, templul era un monument în cinsta comunității, o demonstrație cât se poate de vizibilă a măreției puterii și conștiinței de sine a acestei comunități. Nici măcar tiranii au construit palate sau morminte pentru glorificarea lor, chiar și tiranul se închina în fața comunității. Pe lângă această religie oficială a polisului, care de deci ce astfel organizată devenea un adevărat factor de agregare socială, spărind orgolul de cetățean și simțul patrioti, mai exista o religie populară, constituită din credințe vechi, la care se adugau influențe noi, venite din Orient sau din Tracia, cu un caracter general mistic. Aceste forme religioase, organizate într-un fel ca religii independente, cu ceremonii și ritualuri secrete, rezervate numai inițiațiilor, erau misteriile. Notă Termenul derivat dintr-un verb care însemna a ține gura închisă. Închei nota Misteriile, la ale căror ceremonii nu puteau participa decât cei inițiați, iar în Grecia inițiații nu puteau deveni decât cei care vorbeau limba greacă, erau originare din Creta, din Tracia sau din Asia Mică, Frigia. Predosebită de ceea ce ofera religia oficială a divinităților Olimpului, misteriile răspundeau unei nevoi intime a individului de liniște și pace, promițându-i salvarea sufletului, scăpându l de frica de moarte și asigurându-i o viață de dincolo senină și fericită. Ceea ce atrăgea îndeosebi toate categoriile de oameni era ritul inițierii care însemna o renaștere, începutul unei existențe, adică tot ceea ce în religia oficială lipsa. Misteriile atrăgeau mai ales masele, dar și persoanele instruite, culte, pentru conduita morală pe care o predicau și pe care o pretindeau adepților. Misteriile erau recunoscute oficial și chiar protejate. Erau conduse de preoți aparținând unei anumite familii. Candidațiilor la inițiere li se în prealabil o minuțioasă purificare prin stopire sau prin scufundare în bazinele rituale de pe lângă sanctuare sau spre a se purifica de o crimă săvârșită prin stropire cu sângele unui animal sacrificat. Îi se cerea să postească și să aducă sacrificii. După care, candidatul era admis să ia parte la o instruire secretă ținută într-o ambianță stranie, care trebuia să producă asupra candidatului un puternic efect. În cursul unei ceremonii spectaculoase, îi se arăta un anumit obiect sacru, îi se dezvăluia semnificația simbolică, iar la urmă era pus să recite anumite forme rituale dar exact și în amânunte nu se știe în ce consta și cum se desfășura actul inițierii. În orice caz, după acest act, la care avea acces oricine din orice categorie socială și de ambele sexe, inițiatul căpăta convingerea că intra în contact direct cu divinitatea, fapt care îl transporta într-o stare psihică de puternică tensiune. La aceasta concura și caracterul de dramă mistică pe care lua desfășurarea cultului unui mister, repetând simbolic drama respectivei divinități. Forța de convingere a maselor, popularitatea misteriilor sta în lipsa unor dogme, precum și tocmai în suscitarea acestor puternice reacții emoționale. Ceea ce este însă mai semnificativ este faptul că inițiatul căpăta idei, convingeri, norme de comportare morală, care religii oficiale a zeilor Olimpului îi erau cu totul indiferente. Între divinitățile misteriilor, Demeter era cea mai populară dintre zeițele venerate în toate regiunile și coloniile grecești. Ea era cea mai veche, morfologic ea continua marile zeițe ale Neoliticului. Seiță a agriculturii și a fecundității, Demeter era venerată prin ceremonii deosebite, prin dansuri, cântece, pantomime și prin diverse alte forme de rituri agrare. Centrul principal al cultului ei era în apropiere de Atena, la Eleusis, unde misterile Eleusine au continuat să fie celebrate timp de aproape 2000 de ani. Ceremonia, care avea loc la o dată fixă și care era o evocare alegorică a morței și reînvierii naturii, impresiona și prin lamentațiile întureratei mame, căreia Hades îi răbise fica. Marele preot, hierofantul, cel care arată lucrurile sacre, prezida ritualul și reamintea celor prezenți că li sugerea să nu fi făcut fapterele pentru a avea cu adevărat sufletul împăcat. Urma grandioasa procesiune, unică în antichitatea greacă prin caracterul ei spectaculos, cu cortegiul de preoți în frunte, cu statuia Demetrei, adepții erau îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând torțe și si ramuri de măslin, cântând cântece religioase. La miezul nopții ajungeau la templul din Reusis, unde ceremonia continua cu dansuri și si cântece rituale care țineau până dimineața. A doua zi, adepții își reluau viața, senin și cu speranța într-o viață viitoare mai bună. Pisistrate și pericle au construit splendide edificii la Eleusis. De asemenea, împărații romani Hadrian și Antonin cel Pigos, Cicero însuși scria în despre legi 2 Roman 14 că, citesc, ceea ce a dat lumii Atena mai frumos sunt misteriile Eleusine. Încă citatul. Al doilea zeu care domina religia populară a misterilor, era Dionisos, divinitatea originară din Tracia, cunoscută în Grecia încă din epoca miginiană și care a ajuns în epoca arhaică la o imensă popularitate. Zeul vegetației și, în primul rând, al viței de vie și al vinului, era adorat ca o încarnare a naturii și a bucuriei de viață. Apărea înconjurată de o teată veselă și zgomotoasă de satiri, fauni, sileni, melade și nimfe, sunt la muzica flautului. Adoratorii lui se reconstituiau cu ocazia sărbătorii cortegiul astfel imaginat al zeului. Riturile dionisiace se celebrau noapta pe culm de munți, adepții încununați cu coroane de iedere, uneori aplicându-și simbolic coarne de țavi, iar în aceea încingându-se cu șerpii și strecurându-și în păr, se excitau cu dansuri sălbatice și cu actul sacramental al consumării unei bune cantități de vin. În felul acesta ajungeau la o asemenea stare de delir, încât, mai ales femeile, prindeau și sfârșiau de vii animale, consumându-le imediat carnea crudă în sânge, cu sentimentul că se împărtășesc cu însuși trupul zăului. Această istărie colectivă, care elibera psihicul de toate inhibițiile, aruncându-l în frenetica a simțurilor, dădea adepților convingerea mistică de uniune cu divinitatea, ceea ce echivala pentru ei tot cu o renaștere cu începutul unei noi vieți. Dionisus oferea oamenilor ceea ce nici Zeus nu le dădea, consolarea, pacea și speranța. Popularitatea imensă a misterilor Eleusine și Dionisiace l-a obligat pe tiranul Atenei Pisistrate să le admită alături de religia oficială a statului. Un loc aparte îl ocupau misteriile Orfice. Orfeu, la origine numele unui zăutrac, era după tradiția un cântăreț de dinaintea lui Homer, care cu farmecul lirei lui îmblânzea fiarele fermecase și pe zeul infernului, încât acesta i-a restituit-o pe iubita sa Euridice, reluându-o apoi. Poet și cântăreț, inventator al mirei și nescocitorul magiei, legendarul orfeu era considerat și fondatorul misteriilor omonime și inițiatorul unei adevărate religii. Asociindu-și figura lui Dionisos, orfismul rămânea însă total diferit și infinit superior cultului dionisiac. Era o mișcare religioasă cu asociații secrete, cu o întreagă literatură, celebrele imnuri orfice, cu o teogonie, o cosmogonie și o antropogeneză articulată, precum și cu o doctrină a salvării elaborată în detalii. Potrivit doctrinei orfice, omul poartă încă de la naștere, moștenit din timpurile titanilor, păcatul strămoșesc, pe care trebuie să-și îl ispășească prin suferințe sufletul omului este întemnițat în trupul, tocmai ca într-o închisoare. Pentru a-și elibera și salva sufletul, pentru a pune capăt ciclului eternal, renașterii succesive, migrației continui a sufletelor de-a lungul altor existențe, idee identică metempsihozei budiste, pentru a se sustrage, deci, acestui destin și a găsi calea mântuirii, care era supremul scop al vieții, inițiatului nu îi rămâne, pe lângă rugăciunile și purificările rituale, decât să se realizeze într-o o viață morală de îndeplinire a ritualurilor purificatoare, o viață de renunțări și de abstinență de la orice hrană animală. Ceea ce aducea nou, prin urmare, orfismul era concepția despre păcat, ideea păcatului original va reapare și în creștinism, și răscumpărare de ispășire prin acte purificatoare și prin ascetism. Dar și după moarte, în drumul său spre fericirea eternă, sufletul este pândit la tot pasul de ispite și de primejdii. Pentru a fi pregătit să le ocolească sau să le învingă, inițiații trebuiau să cunoască anumite formule salvatoare. Aceste adevărate ghiduri de comportare morală au fost găsite în Greta și în sudul Italiei scrise pe mici plăci de aur, pe care în mormânt defunctul le avea atârnate de la gât ca niște amulet. O bogată literatură de acest gen, fixând doctrina și datând încă din secolul 6, înaintea rei noastre, o constituie imnurile orfice, poeme scurte, asemănătoare într-un felm psalmilor ebraici. Între acestea se află și un poem având ca temă, cunoscută și în literatura babiloniană, o coborâre în infern. Imnorile orfice sunt închinate în mare parte diferitelor divinități principale sau secundare, ca zeițelor Temis, Nemesis, Fortuna, Leucoteia, etc. Un alt grup se adresează nereidelor, titanilor, satirilor, celor trei grații, ninfelor, parcelor, furiilor, celor nouă muze. Un al treilea grup de poeme sunt dedicate iubirii, victoriei, sănătății, soartei, justiției. Dreptății, iar al patrulea grup sunt invocați, ții adresate naturii, aurorei, zefirului, cerului, Selenei, soarelui, eternului, norilor, mării, astrelor, nopții, somnului, visului, vântului de mieze noapte. Însuși acest rezumativ repertoriu tematic este în măsură să sugereze nota dominantă de exaltare, plenumițile și generozitate, de armonie, puritate și nobelețe a inspirației himnurilor orfice. Dorința de seninătate se degaje chiar și dintr-un imn ca cel adresat lui Thanatos, genil morții. Citez Ascultă-mă, cărmaciul vieții popoarelor de muritori, cu cât le dai mai multe zile, cu atât ești mai aproape, căci tu adormi pe totdeauna și trup și suflet deopotrivă, când frânci puternicile lanțuri prin care le-a legat natura și peste orice vietate reverși un somn adânc și veșnic, Răpui întreaga omenire, dar te arăți nedrept cu unii, curmându-le deodată viața când sunt în floarea tinereții. Judecătorul tuturora, rostești statornice sentințe și nu te înduplecă nici unul prin rugăciuni sau prin libații. Zeu crud, apropie-te însă doar după anii delungați și te implor la ceasul jertfei și al invocației pioase, ca oamenii să aibă parte de o pătrinețe fericită. Închei citatul. Traducere de Ion Axan Astfel, citesc, orfismul este prima religie care are o carte, închei okay, citatul Nielsen. Reinhard găsește chiar o analogie evidentă între tabletele ghiduri ale mortului în călătoria sa dincolo de mormânt și cartea morților din Egipt. Cultul orfic a avut o durată lungă, cel puțin până în secolul VI era noastră. Prin idealul preconizat de puritate spirituală, influența orfismului este vizibilă la Pindar sau în poemul religios, purificări ale lui Empedocle sau la Pitagoricien și chiar la Platon. Dar influența lui s-a manifestat și asupra ritualului creștin și a iconografiei creștine. În multe picturi din catacombe, Hristos este simbolizat ca orfeu în ipostaza bunului păstor. De remarcat că creștinismul a fost marele dușman al misteriilor din lumea greacă și romană, tocmai pentru că avea prea multe afinități cu aceste culte. După războiul peloponez din Asia Mică, au pătruns în Grecia cultele religioase populare noi. Cultele lui Adonis, al lui Atis, al Cibelei, al zeiței Isis sau al zeului Mitra s-au răspândit apoi și la Roma. Dintre acestea, cultul lui Mitra era cel mai larg, răspândit mai ales printre soldați. Spre deosebire de alte religii ale antichității, precum și de cele moderne evitând, corpul sacerdotal din serviciul religiei oficiale nu avea nicio pregătire teologică sau științifică specială, nici nu i se pretindea să dovedească o anumită vocație religioasă. Funcția sacerdotală era o funcție civică oarecare, superioară desigur, dar asemănă celor exercitate de alți magistrați ai cetății, general, vistiernici și alții, funcționând ca sacerdoți pe o durată limitată prin rotație. Atribuțiile și activitatea lor erau stabilite de legile statului, chiar și în cazul când administrarea unui cult, ca în cazul preoților templului din Eleusis, era prerogativă a două vechi familii aristocratice. Sacerdoții greci erau laici, nu exista aici o castă sacerdotală ereditară. În timpul regilor, aceștia deținau și suprema funcție sacerdotală. După înlăturarea lor, religia devine la greci o treabă a statului sau a comunității, care însă nu o monopolizează. Unele vagi reminiscențe ale timpurilor vechi mai persistă mult timp, de pildă la Sparta, unde cei doi regi care domneau simultan erau și principalii magistraței vieții religioase, sau la Atena, unde sacerdotului suprem, desemnat dintre cei nouă arhonți aleși pe timp de un an, îi se spunea regele.